Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nastaghfiruh, wa na'minu wa natawakkalu Wa na'udzubillahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala wa man yudlil fala اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ودعوا بالحق ودعوا بالصبر تبارك الله العظيم وقال sallallahu alaihi wa wasallam. Ya hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa masih lagi memberikan kita taufik dapat menunaikan solat fardu asar secara berjemaah dan juga sambungan lagi sikit pengajian kita mengenai peringatan tentang umur insan. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 40. Pergolakan umur dewasa dan liku-likunya Muka surah 40 Bismillahirrahmanirrahim Pergolakan umur dewasa dan liku-likunya Bagaimanapun seorang pemuda akan berpindah dari masa mudanya kepada masa tua Dalam masa ini ada dua peringkat iaitu pertengahan umur dan mencapai umur dewasa <tuh> Ibnu Ibnu jauzi seorang ulama mazhab Hanbali kurun ke-6 telah membahagikan peringkat-peringkat umur itu kepada lima kategori iaitu yang pertama masa kanak-kanak iaitu dari peringkat umur bayi hingga seseorang itu mencapai umur lima belas tahun ini peringkat yang dianggap belum balighlah dari segi fikiran umur sebab dalam mazhab kita, mazhab syafi'i Kalau seorang lelaki Yang Sudah berumur 15 tahun Qamariah ataupun hijriah Yang belum lagi bermimpi Ihtilam ataupun keluar Aiman ini, maka dia akan dianggap Sudah pun balik ataupun Maksudnya dibebani dengan hukum syariat Mungkin ada orang yang Lebih awal daripada itulah yang kedua masa muda iaitu dari peringkat umur 15 tahun hingga umur 35 tahun. 15 sampai 35 lebih kurang 20 tahun lah. Kan? 35 tolak 15, 20. Kemudian yang ketiga masa dewasa iaitu... Dari peringkat umur 35 tahun Hingga umur 50 tahun 15 50 tu 30 5, 15 tahun Itu dipanggil dewasa Kemudian yang keempat Masa tua iaitu dari peringkat umur 50 tahun hingga umur 70 tahun ha, Ini dah tua lah ni, kalau lebih 50 dah tua lah. Kalau Belum lagi belum tua lah. Kemudian yang kelima, masa tua bangka. Ha, iaitu dari peringkat umur 70 tahun hinggalah ke akhir umur yang dikerniakan Tuhan. Jadi setengah-setengah orang pun kalau dapat umur 100 tahun pun kesian ya. Tak larat dah nak berjalan pun kadang, -kadang sampai dah bungkuk. Nenek metu saya itu umur dia 90 lebih. Dah bentuk apa dah badan dia. Dah, dah bongkok. Jadi kalau orang, orang tu Kalau dah, dah <coughs> Banyak sangat umur pun Masalah juga nanti Ada pula sebagainya yang kembali Kedua peringkat nyanyuk Dah kembali semula bersifat Seperti sifat-sifat budak kecil ya lah. Itu lagilah Kecuali ada beberapa Orang setengah ulama' mendapat bahawa Antara yang tidak akan kena penyakit nyanyuk ni Adalah orang yang uh, Dari kalangan ulama' lah Ulama'-ulama' yang hak lah, Yang muhafiqin Okey, itu pembahagian mulai ibnu Jawzi lah. Ini macam-macam pendapat, tapi ini menurut pendapat ibnu Jawzi, Rasulullah SAW masa yang hidup pada kurung ke-6. Setengah ulama telah membagi-bagi umur umur manusia kepada peringkat-peringkat yang lebih kurang sama juga dengan yang di atas tadi. Pembahagian ni hanyalah secara rawak, secara apa random saja, bukan tepat lah kita pun lah kita ada masa kanak-kanak betul masa muda remaja kemudian dah dewasa, dah matang kemudian tua kemudian tua bangka lepas tu mati apabila seorang manusia mencapai umur pertengahan dan menjadi dewasa diharapkan dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala ia dikurniakan hikmah dan kebijaksanaan sehingga kelihatan pada dirinya sifat lebih cenderung untuk mengerjakan berbagai-bagai ketaatan menunjukkan hatinya kepada Allah menunjukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa dan sering bertaubat kepadanya ini jika manusia itu terkira orang-orang yang mendapat taufik dan pandangan dari Allah Subhanahu wa sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi walamma bala'a shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalikan najzil muhsinin Surah Al-Qasas ayat 14 Dan setelah dia menjadi dewasa dan cukup umurnya kami anugerahkan baginya kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Demikianlah kami membalas orang-orang yang suka melakukan kebajikan Al-Qasas ni cerita pasal Nabi Musa Cerita pasal Nabi Musa jadi di sini Allah nyatakanlah maknanya bila dia sampai umur yang dewasa maka dikurniakan hikmah dan ilmu. Jadi sepatutnya kita ketika kita berumur dewasa memang kita telah mempunyai ilmu dan hikmah. Maknanya sebelum tu lagi dituntutlah ilmu tu. Waktu kita hantar anak kita daripada kecil kan untuk pergi ke madrasah belajar. Maknanya ketika dia pergi belajar ilmu itu maknanya belum lagi dapat ilmu, dia hanya belajar saja. Sebab apa hakikat ilmu yang nak dicapai itu bukanlah hanya apa isi-isi kandungan kitab saja itu hanya info-info ataupun ada panggil pengetahuan. Kalau ilmu ni dan hikmah ni aa, itu sesuatu anugerah daripada Allah Taala. Lah. Ilmu, hikmah, kebijaksanaan ini semua adalah kurnian Allah Subhanahu hasil daripada menuntut ilmu. Mujahadah susah payah yang kita lakukan ketika untuk mendapatkan ilmu itu dinilai oleh Allah SWT. Sejauh mana kita bermujahadah di dalam menentu ilmu, sejauh itulah Allah akan bagi hakikat ilmu kepada kita. Hari ini orang makna ilmu pun dia tak faham. Dia ingat semua jenis pengetahuan semua tu ilmu. Dalam dalam dalam agama kita, kalau sesuatu tu yang menambah satu pengetahuan kita yang bukan bermanfaat untuk akhirat kita itu tidak dipanggil ilmu itu dipanggil skill ataupun dipanggil apa skill eh? kemahiran engineering doktor electrical apa sajalah jurutera kan arkitek pandai masak pandai jahit baju itu kemahiran-kemahiran yang membantu kita di dalam menguruskan kehidupan dunia kita secara tak langsung jugalah kalau kita gunakan itu untuk sebagai satu asbab satu sandaran untuk kita menguatkan ibadah kita kepada Allah dia jadi digairihi lah nah ilmu yang sebenarnya yang bagi dalam dalam dalam agama kita ilmu yang dapat memberi manfaat kita di akhirat nanti dan juga ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada seksa kubur daripada padang mahsyar dan juga azab neraka Allah SWT itu ilmu sebenarnya ilmu yang dapat yang mana kita memperolehi ilmu tersebut hakikat ilmu tersebut nur ilmu tersebut dengan ilmu tersebut kita dapat membezakan antara yang halal dan yang haram Dapat membezakan antara yang hak dan batil Dapat membezakan antara yang lurus dan yang bengkok Dapat membetulkan yang mana yang aa, dosa dan pahala Itulah yang dikatakan hakikat ilmu Bukan pengetahuan-pengetahuan yang tertulis dalam buku-buku Apalagi yang tercetak di dalam Google ha. Itu pun banyak juga maklumat Tapi bukan ilmu Ilmu ni satu pun nur cahaya kurniaan Allah Subhanahu taala kepada seseorang yang mana dia betul-betul bermujahadah di dalam mencari ilmu tersebutlah. Wa ladzina jahadu fina lanahdianhum subulana. Maksudnya siapa yang bermujahadah di jalan kami kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Dan kita mujahadah dalam ilmu, kita kena Ilmu kita mujahadah dalam dakwah dapat, dakwah kita mujahadah dalam tazkiyah dapat, tazkiyah kita mujahadah dalam cari duit dapat duit berompak tu dia mujahadah juga tu dia senang-senang ke nak rompak dia menggadai nyawa dia tu kan ha. berlatih tu nak pegang pistol pun kan senang dia mujahadah juga tu akhirnya merompak nasi tabik lepas nasi tabik kita tangkap jadi semua benda perlu mujahadah jadi umur dewasa ni diharapkan kita mencapailah hakikat ilmu dan hikmah hikmah ni ada pengertian dia tu sendirilah Ya, hikmah ni kefahaman yang lebih mendalam terhadap satu perkara lah. Ilmu lain, hikmah lain. Hikmah lebih tinggi lagi daripada ilmu lah. Firmannya yang lain pula. hatta iza balaga shiddahu wa balaga arba'ina sanah. Kala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka al-lati an amta'aliyya wa'ala walidayya wa an a'amala salihan tardahu. Al-Ahqaf ayat 15. Sehingga apabila dia menjadi dewasa dan cukup umurnya empat puluh tahun, berkatalah ia, Ya Tuhanku, berikanlah aku daya untuk mensyukuri kurniamu yang telah engkau kurniakannya kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku Dan doronglah aku untuk membuat amalan soleh yang engkau meredainya. Al-Akhaw, ayat 15. Ini juga tentang seorang Nabi juga. Kalau tak silap saya, Nabi Sulaiman. al ada. kan? Ha. Jadi diminta di situ antaranya lagi satu yang saya tak saya lupa nak terangkan taufik di sini kan dia kata mendapat taufik. Apa itu taufik? Taufik ialah kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidayah ni petunjuk. Kalau hidayah petunjuk. Tapi Taufik ini kemampuan untuk menjalankan ketaatan dan kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ada orang dia dah dapat petunjuk lah. Tapi dia belum dapat kemampuan untuk melaksanakan. Dia dah tahu lah. Dia, dia, kan? ha, dia dah dapat petunjuk lah. Cara-cara nak buat cokodok. Dia dah dapat petunjuk lah. Mak dia tunjukkan kat dia. Tapi dia tak boleh buat. Sebab dia sakit. Dia lumpuh. Misalnya contoh. Dia terbaring. Demam ke apa maknanya dia dah tahu dah dah ada petunjuk dah nak buat cokodok tapi dia tak ada kemampuan lagi untuk buat cokodok sebab dia tak ada taufik kemampuan dalam menjalankan ketaatan itu dipanggil taufik lepas tu kita sangka wabillahi taufik oleh hidayah kan maknanya daripada Allah lah supaya Allah bagi kita taufik dan hidayah bila kita dah ada petunjuk kita dah tahu dah semayang tahajud ni memang bagus semayang tahajud ni memang bermanfaat dapat nur dapat tu dapat ni tapi taufik dan hidayah tak panggil betul Ha, ada orang perminta hajud, perminta hajud tu apa ha, maknanya dia perminta hajud pun tak tahu maknanya dia belum ada petunjuk lah dari situ tak tahu kan faham lah eh? antara hidayah dan taufik hidayah ni petunjuk taufik ni kemampuan untuk melaksanakan petunjuk tersebut lah Apabila Rasulullah S.A.W mencapai umur 40 baginda pun diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diutusnya kepada sekalian manusia untuk menyampaikan berita gembira, iaitu bashira, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi ancaman iaitu nadira. Bashir, nadir. Bashir ini memberikan berita gembira, glad tidings, mungkin ada. Kalau nadir memberi ancaman. Pada kebiasaannya setelah mencapai umur dewasa akan kelihatanlah pada diri manusia itu sama ada dia menuju kepada kebaikan atau kejahatan. Dengan tanda-tanda atau isyarah-isyarah yang menunjukkan bahawa salah satu daripada kelakuan baik atau jahat itu akan menguasai dirinya. Ada pula yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu mencapai umur 40 sedangkan sedang kebajikannya tiada melebihi kejahatannya maka syaitan akan menyapu wajahnya saya berujar demi ayahku wajah ini tidak akan terlepas dariku yang lain lagi mengatakan siapa yang sudah mencapai umur 40 sedang kebajikannya tiada melebihi kejahatannya maka adalah dia menyediakan dirinya ke neraka ha, jadi umur 40 ni biasalah life begins at 40 <laughs> itu kata-kata orang lah ha, maknanya kalau orang tu umur 40 duduk macam tu juga tak ada perubahan dalam diri dia belum ada tampak di dirinya kepada ke arah kebaikan ha, maka dia punya nasib dia yang seterusnya nanti biasanya akan jadi uh, tidak baiklah kebiasaannya ada juga kan ini kita cerita kebiasaan maknanya umur 40 ni memang penentulah ha, sebab banyak apa ni 40 ni banyak-banyak dia punya peristiwa-peristiwa banyak dipunya peristiwa ataupun angka 40 ni banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa kebaikan-kebaikan di sebalik 40. Macam di sini dia kata nabi sendiri dilantik menjadi rasul ketika umur 40 lah. Dan kita tahu kan apa nabi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang Namrut tu 40 hari 40 malam. Nabi Musa selamat daripada air, eh, tersalah apa ni? Pergi berjumpa kepada Allah diberi tu sinam 40 hari 40 malam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nun 40 hari 40 malam. Banjir Nabi Nuh 40 hari 40 malam. Kan? Ha, jadi kelebihan 40 hari 40 malam ataupun angka 40 ni banyak dipakai. oleh lama-lama dalam tablik pun ada keluar 40 hari supaya berlaku perubahan pasal apa bayi di dalam apa eh perut ibu kita ketika benih tu di di disalurkan ke dalam rahim wanita selama 40 hari baru diubah jadi segeng darah lepas tu 40 hari lagi diubah lagi jadi aa, daging lepas lepas 120 hari 40 40 40 baru di tiupkan roh jadi lama ambil ambil apa me istifadah daripada 40 ni tak kiralah 40 hari ke 40 kali ke 40 tahun ke untuk buat macam-macam kebaikan lah jadi orang tu kalau nak berubah misalnya dia keluar 40 hari itu lagi orang tabik. kalau orang-orang tarikat-tarikat sufi duduk dalam kankah selama 40 hari ataupun kalau orang yang dalam apa ni dalam nak menghafal satu baca selama 40 kali ataupun orang nak biasakan terbiasanya amalan tu bangun tahajud selama 40 malam berturut turut lepas tu, mesti rajin punya ataupun dia nak apa baca Quran setiqamah satu hari satu juz baca selama 40 hari satu hari satu juz jangan tinggalkan lepas tu akan mudah membaca Quran Orang tu susah nak pakai, ni kau pakai 40 lagi untuk tugut. InsyaAllah lepas tu mudah lagi nak pakai. Apa sajalah 40 ni dapat membawa perubahan kepada diri kita lah. Ini ulama-ulama ambil istifadah daripada 40. Umur 40 itu ialah umur yang disebutkan Allah SWT dalam Firman-Nya: firmannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. man Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukankah kami telah memberikan kamu umur yang cukup? Noam mirkum. Maknanya memberi umur yang cukup. 40 lah. Di mana setiap orang yang kamu mengingat sudah sudah dapat mengambil peringatan dan sudah pula tiba kepada kamu orang yang memberi peringatan. Ada yang menyertikan firman ini kepada orang yang sudah mencapai umur 60 tahun. Itu pendapat lain lah. Tapi pendapat yang lain mengatakan 40 tahun berkata Syekh Arif Wali Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani As dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud Imam Asy'arani As ulama kurun ke-10 11 di Baghdad itu seorang sufi wali Allah alim empat mazhab mazhab Syafi'i Abdul Wahab Asy'arani As banyak karangan-karangan beliau antaranya Mizanul uh... Mizanul Kubra dalam membahaskan empat mazhab. Banyak agilah seorang sufi wali Allah. Ikatkanlah janji dengan dirimu bahawa apabila kamu mencapai umur 40, hendaklah kamu lipat tikar bantal serta merta dan ingatkanlah diri kamu bahawa kamu sekarang sedang dalam perjalanan ke akhirat dan bahawa setiap nafas yang kamu sedut itu tiadalah lagi dipergunakan untuk kepentingan dunia sama sekali. Di samping itu hendaklah kamu mengira setiap detik um, dari umur kamu yang sudah melebihi 40 tahun itu menyamai 100 tahun dengan yang sebelumnya maksudnya sangat bernilai lah Kenapa Allah tak lantik nabi jadi nabi umur 20 tahun? Kenapa tak 25? Kenapa tak 30? Kenapa 40? Maka di situ ulama mengambil istinbat ataupun istifalah bahawa umur 40 tahun itu ada sesuatu yang istimewalah di situ. Ha, jadi dikatakan bahawa umur 40 ni orang dah mencapai puncaknya kematangan lah. Jadi dia di dalam berbuat apa saja ketika umur 40 tu dia dah mempunyai kematangan yang maksimum. Jadi kalau dah 40 tu masih lagi belum apa-apa maknanya bahayalah tu. Ha, jadi 40 sepatutnya kita dah dah dah anggap dah bersiap sedialah untuk menghadapi kematian. Tapi bukan 40 lah sebelum tu pun Memang kena bersiap dah ha, Tak apalah, tunggu 40, eh lambat lagi, baru wow, 20. Maknanya kalau dah 40 tu dah kira, ha, itu tidak dapat tidak lah. Ha, sebelum tu lagi bagus, kan. Perpatut ha, dah ada lah, tapi dia punya sampai 40 tu dah memang mesti dah kena lah. Setelah mencapai umur 40 tahun, sepatutnya tidak ada masa lagi untuk berehat-rehat ataupun mengejar sesuatu urusan ataupun mengatur sesuatu kegembiraan mengenai hal ehwal dunia lantaran sempitnya waktu yang tinggal sesudah mencapai umur 40 itu. Di waktu itu tidak sesuai lagi untuk berlalai-lalai, bermain-main dan bersenda gurauan, kerana masa untuk menempuh mati sudah hampir tiba dia akan dalam setengah-setengah cerita lah buku-buku tentang wali-wali Allah, dia akan bekerja hanya sampai umur 40 tahun saja. Jadi sebelum sampai umur 40 tahun, dia kerja-kerja kumpulkan duit. Jadi bila umur 40 tahun, dia berhenti kerja, dia tak kerja. Duit yang disimpan itu lah, dia gunakan untuk menampung kehidupan dia sampai dia mati. Bila umur 40 tahun, dia stop, dia tak kerja lah. Dia tak berniaga, tak kerja, tak apa. Dia hanya ibadah, dakwah, ilmu, ibadah, dakwah, ilmu, dia buat itu saja. Sampai mati dan dia gunakan duit yang dah dikumpulkan sama sebelum 40 tu untuk menanggung kehidupan lah. Dan orang, orang macam ni tak dia taklah perlu kepada benda yang mewah-mewah, kita besar-besar, makanan lazat-lazat, sekadar untuk hidup sajalah. Sekadar kekuatan tenaga untuk diberi ibadah kepada Allah tu saja. Imam Malik pernah berkata, kami dapati ramai orang mencari ilmu pengetahuan sehingga sampai ke umur 40. Apabila mencapai mereka mencapai saja umur 40 tahun, mereka pun memalingkan perhatian mereka kepada memperbanyak amalan salah dan mengerjakan apa yang telah mereka pelajari. Waktu itu, tiada masa lagi untuk menumpukan perhatian kepada dunia walau apa sekalipun Belajar, belajar, belajar. Dari kecil belajar kan. Imam Syafi'i umur, umur 9 tahun dah hafal Quran. Dengan kata 7 tahun. Umur 15 dah jadi mufti. Tapi itu tuatlah umur kita. kita. dah umur 40 baru dia. Menempuhkan perhatian kepada istihad lah. Jadi kita selagi dalam proses kita sebelum 40 tu. Kita carilah ilmu sebanyak yang mungkin. Tapi pada masa yang sama beramal jugalah. Tapi maknanya bila dah sampai 40 tu. Biasanya kebiasaan ulama' yang dah mula awal-awal. Maka dia akan stop kat situ. Bukan stop lah. Maksudnya dia lebih lebih ke arah mengamalkan apa yang telah dia belajarilah sebab menuntut ilmu itu sendiri memkesemukan satu ibadah yang lebih afdal daripada amalan-amalan sunat misalnya Kan satu ayat kita belajar ilmu itu lebih baik daripada semayang, solat, sunat seratus rakaat, satu bab kita belajar mengenai ilmu, lebih baik daripada semayang seribu rakaat ha, tapi nanti bila sampai satu tahap nanti kita punya semayang dua rakaat dengan ilmu yang kita pelai itu lebih menilai daripada semayang sunat yang kita kerjakan sebelum kita ada ilmu jadi dia akan kualiti amal itu akan akan meningkat dengan meningkatnya ilmu yang kita ada lah. Jadi biasanya orang sudah umur 40, dia akan lebih bukan dia berhenti berhenti di benda ilmu, mana dia lebih fokus kepada mengamalkan apa yang dia, dia. Dan apabila kita mengamalkan apa yang kita ketahui, maka di situ akan dapat lagi satu jenis ilmu yang baru. Karena siapa yang beramal dengan apa yang diketahui Man 'amila lima 'alima 'allama Allahu ma lam ya'lam. Baraseapa beramal dengan apa yang diketahui maka Allah akan ajarkan dia dengan apa yang dia tak ketahui. Faham? Wattaqullahu wayuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Taqwa ni maksudnya mengamalkan perintah Allah lah. Mengamalkan segala yang kita pelajari. Jadi ilmu yang dapat betul di lain sekali boleh ilmu yang kita tuntut. Ha mungkin ilmu hikmah, mungkin ilmu laduni mungkin ilmu kasyaf dan sebagainya terpulanglah kepada Allah nak bagi kepada siapa yang dikendaki Imam Syafi'i rahimahullah telah mencapai umur 40 tahun beliau pun berjalan menungkat sebatang kayu apabila ditanya sebabnya beliau berkata biarlah aku senjasi ingat bahawa aku kini sedang berjalan menuju akhirat demi Allah Aku kini melihat diriku seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar, lalu keluar semuanya di udara tetapi hujung kakinya masih bergantung kepada sangkar itu. Keadaanku kini demikianlah, demikianlah sama pula. Aku tiada mempunyai keinginan lagi untuk terus hidup di dunia ini. Dan tiada seorang pun dari teman-temanku yang kupandang perlu untuk memberiku sesuatu yang berupa mata benda dunia seperti sedekah ataupun mengingatkanku sesuatu dari urusan dunia. Kecuali yang wajib ke atas diriku menurut syariat Islam dan di antaraku dengan Allah seandainya ada seseorang yang mengingatkanku sesuatu dari urusan dunia selain dari yang wajib atas diriku maka aku akan ucapkan Hasbiallahu. Umarailah Allah bagiku Cukuplah Allah bagiku Moga-moga Allah menjadikan sekalian teman-temanku Seperti itulah Amin Berkata wahab imun nabih rahimahullah Aku ada terbaca di beberapa buah kitab Pawasannya suatu suara akan menyeru Dari langit keempat Pada setiap pagi Wahai anak-anak usia empat puluhan Kamu adalah tanaman yang telah dekat masa penuaiannya Wahai anak-anak usia lima puluhan Sudahkah kamu kira apa yang kamu sudah buat Dan apa yang kamu belum Wahai anak-anak usia enam puluhan Tidak ada alasan lagi untuk kamu Alangkah baik kalau Semua makhluk tiada dicipta Ataupun jika mereka telah dicipta Sebaiknya mereka mengetahui Mengapa mereka telah diciptakan Awas saat kamu telah tiba Jaga-jagalah diri kamu Wallahu a'lam. InsyaAllah ya eh? Tapi cuma di sini apakah 40 Masihi atau 40 Hijriah. Jadi kalau kita ambil Hijriah lagi baguslah lagi cepat sikit. Saya pun dah lagi beberapa bulan dah cukup 40 hari. Sekarang ni 39 tahun 2 bulan lebih ataupun 39 39, 39 tahun 3 bulan Hijriah. Kalau Masihi bau 38 38 sebulan kalau apa usia dah 39 3 bulan. Tak lama lagi masuk 40. Masih dah apa? <laughs> <laughs> Tapi tak perlu tunggu 40, sekarang bersedialah untuk mengharapi 40. Bila sampai 40 nanti kita dah sepatutnya cukuplah. Ah ha, kita dah bersedialah. Ah ha, jadi sekarang ni masih yang muda-muda ni teruskan untuk ilmu kan, carilah apa yang sepatutnya yang dah dicari. Dan bila sampai yang 40 nanti, itulah masa untuk kita beramal dan bersiap-siap untuk akhirat kita. Itu limit dia lah. Tapi sampai beritanya dah sekarang ni pun kita kerja dah, dah kena bersedia dah. Belum tentu lagi hidup umur 40 kan? Tanpa besok mati, mungkin tahu. Ini cuma ni secara umum lah dia bagi tahu. Sebab apa Nabi pun sini kata purat innal a'mar ummati baina 70 umur umatku antara 60 dan 70 kebiasaannya lah Tapi ada yang mati kecil mati muda kan jadi kita sentiasa buat persiapan salah eh cukup kuat sambung pada mungi harapan pada salat malam ni kita ada apa majlis khusus di markas seri petalingah ulama kita daripada India datang untuk memberi nasihat kepada kita lah. Jadi untuk lelaki saja kot. Ya. Tapi disiarkan secara live di dalam YouTube dan di dalam radio. Jadi pun muslimat kalau nak dengar boleh kot. Ya. Saya baca masa ni. Dia disiarkan secara live. Uh, laman web. Dua cara mendengar. Pergi ke laman web www.radioislamnusantara saya Sila melihat www.radioislamnusantara.com dan juga klik live istimak 2004 atau pergi ke YouTube dan search Radio Islam ke YouTube Radio Islam dan search Radio Islam Nusantara istimak 2014 Radio Radio Islam ke Radio Islam. Radio Islam Nusantara Ijtima 2014 InsyaAllah bayar ataupun ceramah uh, uh, Perhimpunan Kuala Lumpur 2014 Yang disipulkan itu akan dihebahkan live yang ini secara langsung mulai Hari ini selepas asar Sekarang ini pun dah mula dah Dan juga uh, selepas maghrib nanti Yang main nanti lepas maghrib lah Jadi yang tak ada kesempatan untuk pergi ke sana Boleh buka. -buka www.radioislam.com ataupun uh, YouTube. Ya. Okey. Ha kita bagi lah. ada pesanan-pesanan ulama daripada jauh kan. Ha uh, kita ambil mudah-mudahan kita dapat manfaatlah. Jadi setakat itu saja mudah-mudahan Uh, Allah SWT memberi kita taufik dapat kita faham apa yang disampaikan. apa yang baik itu Allah apa yang tidak baik itu selumahan salah minta ampun kepada Allah minta maaf untuk tentara, tentara muslim yang berselamat setiap majlis dengan khafaraan majlis subhanallah bi alhamdulillah astagfirullahaladzim subhanallah bi alhamdulillah wa shalom wa shalom wa rahmatullahi wa